Me so az a meself. Az a meself. When don't pick up the phone, you know he's only Fala Melide, a radio do instituto 90.5. A radio natural, a radio dos alumnos, creada por eles mesmos. Escoítanos. las voces se duermen. Y cierto, las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad. Bueno, pues escritando a... Alejandro Sanz, que estaban dudando antes as nosas rapazas eh, Si era ou non era Para min é unha voz inconfundible Porque claro, por xeneración Tócame Lo que tal, tal? moi boa tarde, nenas Moi ben eh, Estábamos falando agora E a min sorprendíame eh, Porque falábamos de, de Alejandro Sanz Que anda así por aí por detrás tocando eh, Falamos tamén de eh, Quén era o que ti sacabas? Sergio, Sergio, Sergio, Sergio Dalma Ah, bueno, que non as presentei Para xente que non as coñeza. Ánxela por aí, ¿verdad? Sí. Moi boa tarde, Ánxela. Boas tardes. Eh, Inda, ¿no? Hilda. Hilda. Hilda, eu para os nomes se saben, señores, que teño unha idade. E... Mm, Virginia. Virginia, por este lado. E decía Virginia que ela sabe quen é Sergio Dalma. Por idade, a elas non xes corresponde saber quen é Sergio Dalma, porque é un cantante que tivou éxito a moitos anos atrás. E eu decía, vou a preguntar despois por unha persona que creo que casi que imposible que saiba quen é. Non canta, non é el Puma. Ah, Vale. ¿Eh? A ver, un señor que se chama que se chamaba Carrero Blanco. Ah, sí. Sí. sí. Pero bueno. Oye, pero como vades, para ver quen era Carrero Blanco. ¿Cómo sabe quen é este señor? Si morreu y... fai fai 43 anos. Era un un político, no, que O asesinaron nun... A ver se si non me equivoco. Moi ben, era e... un político, efectivamente. Nun... Foi militar e político as dúas cousas. Foi tamén presidente uh -huh. do goberno, pero isto xa moitos anos para atrás. Entón, eh, foi político, foi militar e asesinaron dun no xeito especial. De, de ETA era. Sí, pero sí. sabedes como foi a cousa? No, no, exactamente no. No. O de coche por los aires non vos sona. Ah, sí si. Si. Que que pasou, a ver? A, a ver, as un... dalías que unha, <coughs> sí, unha rapaza. Claro, por si era... eso vos saco a noticia, claro, se si non a ver, claro. Unos chistes eh, sobre él no? Efectivamente. Oye, pero ti que pasa que ves todos os telexornais ou que? No, eu pola noite. Porque estás, véxote moi o día Efectivamente, eh, sí que Carrero Blanco foi militar, foi político español Morreu asesinado eh, fai 43 anos, no ano 73 E eh, estes días volve a ser eh, portada, nalgúns portais sobre todo eh, de noticias Porque hai tweets, un polémico tweet, eh, sobre o asesinato deste señor Eh, tamén en Twitter fixeron moitísimos chistes, e están saindo agora en Facebook, a min onte o único que me chegaba eran chistes de Carrero Blanco a máis con foto, sabedes que a xente eh, bueno, pon escribe, non? Enriba das fotos sí. e entón unha persoa pois, pon a foto do coche polos aires e ponlle, fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e dicir, cousas dese estilo, non? A xente, fai chistes, pero tremendos. Eu pregunto vos mmm Estaben que esos chistes estean aí e dentro da liberdade de cada un temos que aguantalos ou pensades que efectivamente eh, ten que haber un suicio para a xente que fa este tipo de chistes ou me dous anos de prisión, dous anos e medio, pídenlle, e sí. tres anos de, de, de, de, de vixiada como esto, bueno, sí. de liberdade de vixiada. Mm. A e mí me parece me xasera. Eh, sin poder... Eh, por exemplo, traballar mm, eh, en administración, eh, que creo que era o que quería. O algo así, mm, a chega eso. un pouco máis o micro a ti. Eh, si sí, quero dicir, entón, pregunto vos, esto é eh, censura, temos que ter liberdade cada un para facer o chiste que lle pareza sobre calquera, mm, onde está a línea ou, ou non se establece a línea? A ver, hai liberdade de expresión, pero eu tamén penso que Hasta un límite, non? Porque se ti estás perxudicando a outra persoa Pois... Non sei, debería haber como un límite Neste caso a persoa xa hasta... está Bueno, si, sí, está morta, pero... Entón, ten que haber un límite Pero sí, ahora dime... Penso que sí que Dime, onde se establece o límite? Pois pues, cando empezas a perxudicar a outra persoa Ou meterte con ela Creo eu Hilda Eu creo que facer burlas ou chistes ou así porque pois a ver que non se deberían poñer en nas redes sociais, pero tampouco me parece normal que a condenen a 2 anos de de prisión por eso. Eu uh -huh. creo que non debería ser un delito poñer un pois a tua maneira de pensar en nas redes sociais porque tamán hai xente que por exemplo que é franquista tamén pon os símbolos eh, de, de franco e cousas así a bandeira antigua eh, que eu conheza tampouco se eh, se acusaron a esas personas por por poñer esas cousas en nas redes sociais uh -huh. Virgí Ti que opinas? Que eu considero que é o so, eh, humor negro no? que Igual o que pasa con este humor É que moita xente Para lle grafia E outra para dizer Que é irrespetuoso É ese o problema que cando, bueno, que cando non respetas a alguén Deixa de ser humor E como se establece A fronteira? Eu vim que había libros de chistes dos... creo que eran dos oitenta que decían e que xa había chistes sobre o seu asesinato sí. e tampouco ponían... o sea, non censuraban esos libros ni nada. Era un libro de chistes normales. Sí, Tipicol, pues... eh, eh, fixeron chistes sobre esto e máis humoristas e naquel momento pues, non no tomaron tan apeito para entendernos. Pero agora, estou intentando ver o tuit e polo visto o o tweet é... Eh? 43 años sin dejar de subir, Carrero Blanco. Carrero Blanco para de subir. Por o tema do do mm. coche, non, da do atentado da bomba. Bueno, e mm, as tres considerades desexagerado? Si, sí. Sí. sí o de 2 anos sí. que supoño que non irá a prisión, eh? E además se si quere traballar no que decía ela, non me acordo exactamente que, pero si sí que era un cargo da administración, pois pues, Creo que eran oito anos que non podía non podía traballar deso e, ademais, despois, eso, pues, pois, como que queda no teu... Historial. No, claro, no claro. teu historial. Entón, despois, é tamén unha dificultade para que despois se la poda atopar traballo. Pois, uh -huh. Por supuesto É que, a ver, se hai liberdade de expresión non deberían xuzgála por puñer eso. Ainda que eu este en contra de que... Pues, claro, pero un... tamén estás de... sí. que tamén estamos dicindo Que tampouco podemos faltar Yo respeto a unha persona Porque entón, eh, eso hai que frenalo sí. entón, Como se frena Non imos a frenar a xente tirandolle da orelliña ¿no? no, pero metendo dos pues... anos na cárcel Tampouco penso eu Igual eh... Eh... O ver Os pues, tweets eh... deste xeito de burla a xente que que está morta, é eh, que por pues iso, pues igual retiralos ou como se fan nas fotos de Instagram, que por exemplo, tanto É que eu non teño Instagram, e entón non sei como funciona. Vos tedes Instagram? Si. Sí. Sí. As tres? No, non. Ilda é como a min, claro, porque tanto Instagram, eso é es solamente para poñer fotos, non? Si, sí, pero sí. eh bueno. sí que é certo que o en algunhas veces que en plan por algunha famosa puxe fotos desnudas ou cosas así uh -huh. e como que as eliminan. Entonces, pues igual, as eliminan os de Instagram, sí. sí, non é no, claro, censuranos, censuranos, Non deixan velas porque, o sea, son imaxes moi, non sei, enseñando, oye, ten que estar a señora moi, claro, moi recolocada para pa enseñar moito, eh, porque ollas unha señora desnuda tampouco é o fin do mundo, digo eu. Non sei. non. No. Bueno, ver aí imaxes pois que é unha cuestión sí. de gusto, pero é como a xente que di que está prohibido dar peito en público. Uh -huh. Eso está prohibido? Hai que censuralo ou non? Si vos ides por un parque en verán e vedes a unha señora Quelle está dando peito ao seu bebé, que pensades? Que está mal porque mellor vésese un trozo de teta, lóxicamente Eh, e o bebé está amamantando, está mentres está eh pues eso, amamantándose, vésese algo e entón Eso hai que cortable, hai que proibilo. un espacio público e a señora dando peito. Eu no. no, creo que non. Igual que unha persoa pode vestir como queira pode pues, ir enseñando dentro dun límite o que queira, pois pues, eu penso que esa señora está, pois pues, alimentando o seu fillo, igual que lle das, non sei, un biberón, pues, na calle, pois pues, algo parecido. Hilda. Hm, non tamo penso que é normal. Hm. Notase que so des, mulleres progresistas Porque supoño que si tivéramos aquí homes Non pensarían igual, eh? Este dira unha señora Coateta fora, dándolle de mamar o aneno mm, Hai moita xente que non lle gusta E queren proibilo, eh? En algún sitio está prohibido Bueno, bueno, pois pues que, oye que, que, que nivel cultural tedes, eh? De verdad vos lo digo Sorpréndeme que saibades Que este señor, que vos da miña xeneración Sabémolo, pero, bueno Vos... Mm, parecía máis raro. Por cierto qué opinades falando de móviles e de Instagram e tal? Porque redes sociais encantas estades, senón hai indiscreción o que pregunto? A ver, eu teño... Twitter, é o en tres, creo. Como, tes que? Twitter, Instagram e Snapchat. E Snapchat ese que é es unha un, cousa nova, non? <risa> no, bueno... E bueno, sí, non. non tes Facebook, que o que ten todo mundo? Ah, no. Ilda, ti que tes? Eu só teño WhatsApp. Ah, non tes Facebook nin nada deso raro. Que ben, descansas, moi ben. Inda non tines que ter o WhatsApp tampouco. Eh, Ángela, ti Facebook, Twitter, e, e Instagram. Idas atendido tanto chollo? Si. Sí. Si, sí, porque cando che chega o WhatsApp, miras, cando vas a Facebook tamén, cando Instagram, posas, cando Claro. Non, pero sí. sona moito. Canto tempo lle dedicas cada día? A ver, se si teño cousas que facer, pois pues deixo o móbil de lado e apenas o utilizo. Vou aprobar agora para mandar xeu desde aquí sin que me beses un WhatsApp, a ver si parsa a tertulia para ver no, o WhatsApp. No, está sin datos, así que non o vou recibir ahora mismo. Ai, Saque que ellos. Moi ben, ben. <risos> fixeches moi ben. Bueno, pues, eh, que saibades que a policía, a unidade que se dedica a isto, vende de poñer idades aos rapaces para posesión, digamos, de móvil e de WhatsApp. Logos pais son os responsables, pero que saibades que a recomendación está en el WhatsApp... A partir de... Que decides apostade eh? Doce, No, catorce no. Bueno, as redes sociales están a partir de... Daza seis, daza 8, eh? Bueno, no Hay algunos que... WhatsApp okay. a partir dos daza seis. A policía ah, di que nada de niños de 15 con WhatsApp. Non xo pillamos. Pa, porque vos xa te des os daza seis claro. cumplidos. Bueno, bueno, bueno inda non... Fuera no, WhatsApp sí, sí. sí, sí, sí. Pois 12 a 7 claro. Ah, bueno, entón podedes ter WhatsApp, non? Claro. Si vos pillo teléfono por aí sí, a policía sí. y tal y posesión de un teléfono móvil A partir de que idade? Fase de aposta 14, 14. A partir dos 12 Aí son máis blandos Aí <risa> son máis blandos A que idade ti vexedes un móvil propio? eh Eu uh, creo que con 12 anos eh. Sí, en sexto de Dios meu, un sexto xa tedes móvil Pero a ver, é un móbil destos. De a ver, un móbil que eh, claro que pa chamar, mandar mensaxes sí. e pouco máis. Sí. Pero claro que enbolo financiaba os vosos pais. Si. Sí. Lóxicamente. Bueno, pois pues eso iso, que se aívade, bueno, vós estádes libres, claro. Podedes estar con WhatsApp, con móvil e con redes sociais. Oye, pero como furrula eso do Instagram? Fazas unha foto con móvil e súbela a Instagram, e sí. sí. sí. sí. solamente fotos. É algo parecido sí. a Facebook, só que bueno, bueno, pode subir también, vídeos, imaxes. E pues, sí. entón, os que non nos gusta que nos fagan fotos nin facer fotos, que nunca facemos fotos, Instagram xa nada, né? ¿no? Sirvexe para pa cotillar. cotillar, claro. Sí. Ah, pero para cotillar o okay. que? Ah. Pois as imaxes <risa> darás todas as persoas. Pero se si eu non teño Instagram, podo cotille... podo, sí, pode podo igual sí. ver sí. a vida de todo o mundo. Sí. sí. Si non ¿Eh? bueno, é sí. si no Claro, me si non é privado. Ah vale Porque tamén podría poñar fotos de chorradas no que si Un, sí. un boli, claro, sí, claro. unha puerta sí. Ou non subir, ninguna, non subir claro. ninguna De que facedes vos as fotos? Eu de nada Ilda é unha día práctica, non fai fotos de nada Anxela ti de que facas fotos para Instagram? Pois, ¿verdad? miñas, dos meus amigos E pergunto eu Iso a quen xe interesa? A posa unha boa pregunta Porque o seu a ti e os teus amigos, non? Sí. Porque a xente do planeta Terra para que mira os Instagram mm, dos demais de xente que non coñece? Para gotillar. Para gotillar. <ríe> Pero entón será que miran Instagrams de xente coñecida? Porque a mín agora me din un rapaz que vive en de Huelva de xente coñecida e pado coñecer a Virginia claro. e miraros en Instagram. Claro. Se si non conozco unha persona de nada, pues, evidentemente. Bueno, a ver, tome, sigo xente que non conozco, pero porque igual fan inustración... Bueno, claro, fa, sí, xente así, bonitas. sí. Claro, pero imagíname que me digan un rapaz de Huelva, para que creo saber a vida ah, de un rapaz de Huelva, que non sí. coñezo a nada, mm, ¿no? Eso sí. Bueno, e que o redes sociais é moi, moi así. E como a tendencia de facer selfies, a mí como non me gustan as fotos... Eh, Tampouco fago selfies. Hai unha nova tendencia que é facer selfies, pero do Q Belfis. Pero que lista é esta tía? Iba a preguntarlle, como se chaman... Como se chaman... Tiño, eu aquí anotado, oi, prometido. Eh? Tiño, anotado na chuleta miña. Como se chaman? Belfis. Como se nota aquí de mirar noticias. Que, oye, que, que se da... mete en internet e empeza a mirar todas as noticias. Ida fai o programa. E así descanso eh. Queres facer un programa enteiro? Nas vacacións Cando queiras, eh? Cando queiras A más, coa voz bonita que te podes facelo eh, Pregunto eu Para que se fai un belfi? E por que pensades que asiente o fai? Porque eu preparando isto Estiven vendo belfis de señoritas E diciu Que non lle encontro sentido Asiente facendo fotos do cu E ponéndose en internet E que eu non lleve xo Moita ah, lógica. Sí. Para que fai así? Que decías Virgi, que non te oía? Non, non, que era a que estaba falando de Kim Kardashian. Ah, de Kim Kardashian, porque esa fai fotos de todo, non? Si, sí, sí. bueno. Pero esa leva o Q operado, ou non? Si, si. Si, si. todo operado, non? Si, sí, si. Sí, entón iso claro. non vale, perde mérito. Pero a ver, para que fai unha persona normal fotos do Q e as pon en internet? Pues para enseñar o cu. A ver, unha compara e esa non te ensen. Para presumir, non sei Pero se si, si, si o tes bonito Porque senón de que presumes no? Oye, os, os chicos tamén o fan Non creo é que desto Non, sei non nada, creo, eh Os señores, non? Os señores de Melide Fagan fotos ao cu e poñan as en internet no? E non as ve nadie Ou si sí. Imaginades vosos pais Vosos avós facendo belfis e ponendo así en Instagram no claro no. o que xa faga vos a nai o alguén na casa no? bueno, xa si vai a ver todo o mundo pode facer calquera porque logo vai non ver todo o mundo pero xa si me podes explicar a lógica de esto, é que eu non chego é que eu creo que non a ten a ver, a ver, eu non me ningún problema en fotografiar, xabes calquer cousa, xa o sea, sí. que parte do corpo porque queres que non é beleza pero subir así pero non sei, sabes que finalidade pode ter eso A min parece máis unha maneira de chamar a atención sí. e eh, de chulearse no, que de outra cousa. De presumir. si. Sí. Sí. Supoño que no caso das das xente nova debe ser, no, a que fai esto. E que eu vin os poucos que vin preparando a tertú o faladoiro este, pois era de eso, de tías coñecidas que estaban na playa en plan pose. En plan pose total. Porque senón non debe ser Bueno, olle por certo, non os preguntei. Noticias desta de semana que hai gordo. Idesme a falar del final del camino Ah, a serie Que pasa con el final del camino? Eu non a vi Virxina non a veu no. bueno, Eu tampouco, pero eu comentamos tampoco. un pouco E ti tampouco sí. bueno, pues, Que saibades que son esas únicas do planeta Terra Que non a viron Porque todo mundo eh, viu, comentou y tal. Eu recoñezo que a vim Pero vina porque había amigas miñas Que saen na peli E entón, claro, típico Cotilleando digo, ah, pues a ver que va a pasarles o a ver, bueno, por eso simplemente, ¿no? Eh, ¿Por qué ten tanto boom unha serie de televisión como esta? Pois... Pues... Supoño que porque está... Eh, o se levada a cabo galega, ¿no? porque... Ay, no, na Galega, ¿no? Aina na Galega, o sea, na televisión española creo que tamén Sí, sí, eu vine en televisión española Aina no, nos dous Ah, pero poñena tamén na televisión de Galicia Sí Eu vina en televisión española, non sabía que apañan... Eh? Sí, o, a ver... Supón que ara, en español é... Eh, de... Sí, imagino, imagíname que farán os dous. Ah, sí? Ostra, pois pues, como debe de quedar a doblar se si é feito do galego? A ver, hai algúns actores que son... o sea son Cristina Castaño Galega, por exemplo, pero non sei o resto. Claro, claro, que o non vela non sei se está doblada, se está... Bueno, non teño... Claro. Ningú idea. Bueno, entón, a ver, novas, que vos deciou? Novas desta semana, cales son as Novas. Vale. gran hermano VIP. van a decir. Ah, ah, sí. no. pues no a ver que lle decías, Hilda? Ver. ver, dime novas Virginia. Ah, no, nada, Pero non persoais, eh? Os Golden <risa> Globes. Os, os que? Os premios de, um... globo de Oro. Os globos sí, de ouro. Globo ah! E eu non sabía, pero son xa? Non, xa foron. As xa foron. Estas máis Silda está hoxe moi informada. Que levou o globo? Que hai que comentar? Fai bueno. unha corónica O récord La La Land. La, la, la. la, la, la, la. Mira, anunciados. Sete premios. Cano. Pero que es esa no, Unha película. Eu Estou auto total, eh? Pero vixe de la Unón. Non. No, no. Estrenas en cines estos sí, días. Sí. Mm. Bueno, pues. O máis polémico foi o discurso de Meryl Streep. Sí, que con que sí. criticaba con Trump. A, contra Trump. Ah, contra Trump. Claro, é unha oportunidade, non? Mm. Decir, para que che escoite todo o mundo. Sí. Cando che dan un premio, imagínade que vos dan un mestre Mateo, que van a ser premios galegos agora dentro dun de momento, a mellor tertuliana radiofónica de Galicia. Todo pode ser. Ti imagina que dan un premio eh? a mellor tertuliana en radio de toda Galicia. E alguén que está no xurado decatase de que aquí teño unhas tertulianas neste faladoiro estupendas e di oye, un mestre Mateo, imos a dar está ali falando no discurso e toda Galicia vai escutar o que decides é unha oportunidade de ouro para soltar zascas destos así que todo mundo pensaríades en algo especial ou faríades algo moi convencional eu creo que aproveitaríamos sí, ¿no? sí. xa que desopor criticar un pouco, nunca está mal bueno, ela creo que o sabía porque creo que era honorífico o premio Hombre, non -todos, era claro. nada en plan, entre 4 era xa, xa se sabía mm, xa homen... teño discurso preparado ¿no? claro. sí, eso, pero, pero en todo caso, hai cousas vos non tedes que preparar porque aquí estáis coñendo unha soltura en esto de improvisar porque señores, elas non saben o que huyes pregunto cando 60, e isto é certo eh hai xente que non o cree que cree que temos todo ensayado pero no, se si tuveramos ensayado creo que non nos quedaríamos tan caladas as veces sí. ai, pero, pero si sí queredes ensayamos no. un pouco no, no, no, no, no. no. bueno, pois pues para rematar mmm, a tope lleu en internet, lóxicamente, que é onde miramos o mundo agora mmm, chocoume moito nove hábitos isto é como un, un ranking nove hábitos das persoas atractivas a ver cales poden ser? mirar o so seu espello sí, <ríe> oi, díxeme ver, porque como non é alguien ainda <ríe> mirar o so espello no comer ben no facer ejercicio mm, no a roupa es de compras no falla unha persoa atractiva ir de compras, no porque nin, ninguén vai a saber que vai de compras bueno, pero comprar roupa, moda esas cousas primeiro hábito, sorrir Vos que xa sodes bastante atractivas, pero mellor ainda sodes máis ¿eh? Pois tedes que sorrir Porque un sorriso sinceiro É unha das maiores fontes de atractivo Ademais dos beneficios A nivel hormonal, etc Eso é un dos hábitos Que ten que ter Isto é para que fagades estas cousas ¿eh? dicir, Hábitos e entón ainda mellorades Segundo, asumir a responsabilidade da vida A que errar un pouco isto? Sí, sí. Sí, bueno, Para deixar de culpar os demais das cousas Unha persoa que asuma os seus propios bueno, fracasos e responsabilidades Terceira, ser vos mesmas Cando conseguides mostrarvos como realmente sodes Transmitides autenticidade E iso fai que parezades moito máis atractivas aínda de que a xente parece atractiva. Xa que non todo vai no físico, non? Sí. Sí. pensa de agora en xente que resulta atractiva se si ten estas características. Se si se ríe moito, se si asume responsabilidades e se si ten, pois, pues, eso. Si é ela propiamente dita. Cuarta, seguir crecendo, seguir aprendendo, seguir disfrutando. Por que? Porque atraennos as persoas que entenden que a vida, o que chamamos flujo vital, non se estanca. Eso fainos que a siente non resulte atractiva. Logo, evidentemente, o corpo, o que apuntaba Ángela, eh, eh, eh, como era? Ángela. Sí. E eh, que xa sabes que para os nomes son moi boa. Pero, eh, ademais, eh, pensan que non solamente dicir non solamente somos un corpo, sino tamén a mente, o espírito e as relacións que temos cos demais fánnos, porque claro, un moi guapo moi guapo, pero moi repugnante, moi repugnante, será moi guapo, pero non atractivo. Coñecedes alguén ou algunha que sexa moi guapa, pero non atractiva? Si, sí, a min vénseme persoas á cabeza. Eu gusto pensando en Anigar Tiburu, pero espero que non me escoite. É dicir, Anigar Tiburu a min resultáme unha tía guapa pero non me parece nada atractiva porque para mí non ten ningún... Bueno, son sorrir. Pues sorrir si sí que sorrí, ¿no? Con corazones, corazones. Pero pero vamos, como non ten logo nada máis, e eh, que non me escluite, por favor, que me cae unha demanda de televisión. Pero eh, para mí, claro, non ten máis características. Entón, non me resulta por eso. Máis cousas, rodearse de persoas positivas porque a xente atractiva escapa ou repele a persoas que son tóxicas e que non lle aportan nada. Isto está ben para todos, verdad? Os que non somos atractivos mm -hmm. sí. tamén podemos escapar un pouco de xente tóxica. Mais cousas, a 7. As persoas atractivas son flexibles e creativas ante conflictos Estás pensando en xente que coñecedes, a ah, que sí, Ángela. Sí. Vesechen na cara. <risa> Y esa persoa que ti estás pensando, non digas quen é ¿eh? É un tipo ou tipa Flexible e creativo Ante el conflicto? Puf. o conflito Ou é destos que se encabronan Si, si, eu creo que de Más ben desos de E sí, sí. non saen de aí Que son das súas ideas E que non se poden convencer E non é nada atractivo, no a non? No? Ou atractiva, nada Logo, as persoas atractivas aproveitan as oportunidades Como son flexibles teñen ganas de seguir evolucionando teñen unha especie de radar para ver cando unha oportunidade do tipo que se xa chama a súa porta son capaces de ver e de proxectar todo o que esa oportunidade xes pode aportar a calqueira nivel e non deixan pasar ninguna ben, en geral, Claro, a, a min hacer esas hacer... os sea, agustan okay. para aplicar a todos claro, Resulta non se atractiva xente, homens e mulleres que se reinventan Sim hmm. sí. No? e non que se afunden e a novena siente que reparte amor e alegría por exemplo, ves e dicir é unha tía que dá a sensación de que reparte alegría e non sei se cumples tes nove, claro que non vos coñezo. non sei se cumples tes nove puntos claro que non a coñezo, pero de ser tú misma si sí que o cumples O de decir o que pensas sí, O de eso sí, eh. mostrarte sempre como realmente eres Unha tia auténtica un, Unha mensaxe que a xente capta Eu creo que sí Porque Sincero, non se pode sí. gustar, claro, sí E iso creo que che fai tamén un Dos puntos, non? Que fai a unha persona mm. Bueno, e o do sonriso tamén Que estás todo o tempo rindo sí. Mira, estás te rindo ahora mismo Ai, que sonreír Verdad, e que logo teñamos arrugas, non? E patas sí. de gallo, esas cosas Bueno, mentras que sean por sonreír posto todo vai ben. Sí. Bueno, que máis cousas, pola miña parte remateis, xa, ocurríse vos algunha? recordos a Paula, por si nos se estás coitando o que hoxe dixo que iba a facer. Ai, Paula, que nos se estás coitando, onde está Paula escoitando? Polo móbil en casa, nun coche, na casa. Na casa Bueno, Paula, no so está invitadísima No sofá Ai, que ben, está botando unha siesta coa mantiña Sí, fijo estás, Está Paula encantada Olle Paula, que veñas o programa Candoqueiras que, que é a túa casa Que tesas portadas e as fiestras Abertas para vir aquí a, a cotillar de a arreglar o mundo un pouco E a quen máis lle mandamos saudos? A Lucía A Lucía, que tamén está na casa durmindo unha siesta No, estará no, haciendo. Está facendo pan sí. Ah, está facendo pan Sí, con súa aboga sí. Oi, que sorte, non me digas sí. sí, Pois pues que nos traía un boliño por aquí un si día Se dixemos que nos trouxera algo sí. claro, A veces sorte Un boliño, Pero un pausinho bueno. de pan, algo mm. así A máis a min mín ahora, sí, fame sí. que teño a restora Divinamente, é es xa que traballa Ou ten familia que traballa nun forno No, non traballa, teñen un forno na casa Entón, pois pues, bueno. cocen o pan Ali, qué como antigamente Que sorte, teñen un forno na súa propia casa E mm. non falamos dun forno microondas No, no. no, falamos do no forno. forno de verdade. Sí. Ui, que maravilla, que invexa, vexo. Sí. Eu cometo pecados, un dos pecados é a invexa, como me gustaría ter un horno desos. De bueno, eh Lucía que nos traia algo, a quen máis recordos. Se si estivera, se si estivésemos no luar, seguramente que xeubadaba salía todo mundo. o mundo, ou no Land Rover. Pero aquí no. nada. Bueno, máis cousas, imos a cantarlle cumplanos feliz aquí a unha tertuliana. Que cumple oxe, que Ánxela... Non decimos cantos cumples, pero Nora Boa, felicidades e que o pases bomba. Para que logo digan, señores, que o ben restrece trae mala sorte. Xa venga a boísima sorte que ten esta rapaza. Que o ten todo, claro, que guapa, lista, baille ben, ten amigos... teno todo, teno todo e naceu un ben restrece. Pois pues Nora Boa por ser así, Ánxela. Gracias. Que o pases moi ben, moi ben, porque o mereces. As tres moi merecedes, pero se toca lle... Sabes, xe tócame así máis a ela. Que moitas gracias, nenas. A ti. A, a toa vendeiro, Bernres. Chao. Falamelide, a radio do Instituto 90.5 A radio natural A radio dos alumnos Creada por eles mesmos Escoitanos